Këtë shprijas Bonjour Aqqqarno Good Morgen Good Morgen Good Morgen to you Mirë më gjesi, mirë zegeni ardhur në valet e Klab FM në 100.4 Unë jam Blendi Mlejoni, që ty u mirë pres, miç dashur në radion ton Edhe për këti javë Filon kjo javë në ditën e sajtë parë, me ditën e fundit Muajt gushtë e vion më pasë me muajin ë uh, shtator Ç'kemi si jeni? Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Aha, më ç'o bën? M'lejoni ti më bresh edhe. E sigurt të më shikoi një herë në sy kur m'flet, do ishte një ndryshim shumë i madh. Po, një gjithmonë duhet të bërt diçka. A ju vërsul urreqtë të, të un për ty, un për ty e fik direkt sekund, të kompjuterin jah, të dhe e bëj black unë edhe transmetimin. Un e kuptoj që ti je nga ata persona që mund të bësh 1 2 3 Kater, edhe djetë gjerat, uh, po Fëmini jetë Por uh, Ops Kam fjallë, ose, ose gjerat njëkost Më nga trove më adin Por uh, Njeri u E, të shikonë E, të shikonë, se Mirë më gjesi Mirë më gjesi Ja, duke parë mazë E, mirë duke ishë so, edhe këshonë Dasme në sinanit, abë qarë Dasme në sinanit Kot, gjerat kot E, kështë gjerat, është po përdojit, që ja Gjerat kotë, më bush kokën me E kam bushur tashmë, po mund tajmë taz brez në i që Jo me jo, nuk po thejmë që das me sinanit të gjekot, se s'ka lidhje E kësha fjanë, më përgjisi gjera të Wall-i i Facebook-u, të këmuri Te homi jam, për momentim Te homi, te homi, a do të bojme Te homi Mirëm gjesi Mirëm gjesi Adi, mirë një frimi Se e galo e mirë? Se më rakosin si më delë zëri pa me O, se si më delë zëri Si më dollik jo Ups, fortë dha e xhumërakun. Mos çako mos. Mos u ndjeki. Çako ka ashta. Djesa si Delzori. Megjithas kom presor. Po po po, s'kan pir kafeën akoma. Nuk kafja, po. Ja, s'dua banoll tani kafe. Olza, që s'të mbaruar sheqeria aty. Ose ai tregon të gjitha. 1 kg sheqer prati na man te lut. S'mëro sheqer, ti nuk e pidot kafe bash sheqer. E dua 1 sheqer të paktën, nuk e pijë s'pijë fort ashtu. Po ka sheqer tek tek barit e Rogneris aty do. Po pije pa sheqersinë. Kemi kaç vite që e pim pa sheqer. Ne kemi, un uh, u bëra me thën drejt, po vite, me thën drejt. Gjithmonë kam përdorur pak sheqer, ose pak ose as pak sheqer. Por uh, kam ja 5 vjet që un nuk përdor fare sheqer me kafe. Nuk avish kafe pa sheqer normalisht. E di, e di kur ka ndodhur kjo? Me sheqer ta kthej, kështu so. ëh. Ja. Pasim ka të atakuar mua. Sikisht më nevojë për sheqer. Jo, normalisht është të gjitha. Ës fiksu kur nisë emisionin. Tamam kur nisë emisionin. E kështu që, pesë ju kuptoni vetë. Kur uchel edhe ti, në fillim sfisje kështu isha unë. S'kisha më. Gjithsesi, të jo, nëse është të di, po sheqeri jo i mirë për uh, për njeriu. Jo i mirë. Paçi po, domunse sa duhani, po thon tani mjekët. Ashtu, po, shumë shum i dëmshëm, shumë i dëmshëm. Ëm, atë nëse mund të evitohet, mirë është evitohet. Nëse se evitohet dot, që të pëlqen ose përdoret me, si thua, kurseim është, okay. Por saun pak ash më mirë. Drejtimi në dur. A disakonisht një kafe shkur, të shkurtër e pi me katër sheqer. Qëhtu arrin ai ta ta heq. Qose do të arrijmë më shumë tek 3 paketë sheqer për për 3 paketë sheqer për bërre. një kafe, si të pish 3 paketë në ditë. <laughs> pi sheqer me kafe. Po, oh, po, po. Kam pas një shok mm -hmm. Ndikur, në punë. Mhm. Dikur në Amerik po flas. Ky uh, e kishte emrin Emanuel Patricio Manolo. Se ishte Nga ishuit, ane nga karajvet. Dhe ishqimi ditë se shpëponim i bised ishqim të kafeteria atje, ku kafe kisht e falas, dhe ishqe të Starbucks, ishqe shumë mirë. Dhe ish, duke biseduar, unë nga mesi, apo nga mbrap mja e bisedës e burare. A i vazhdojnë dhe hitësht e qëqerë, edhe të razonë dhe i kafe nërsa flisim. Uh, Ordro? <laughs> po, për i kafe të gjatë, si në Amerikë, nështu. Po. Tëtë copë. Wow. Cop të betonë, e baj Edhe i një momen të dhe, Manolo që përën? Sa që i që i këtë të dhe? Oqo, oqo. A sukar. A i duhet të ke tjende dhe dhe shumë i flyrme, dhe ishën dhe që më popë. A i ishte, uh, a ishte gosht. si gosht. Po të shne këshu. Që që kështë e misht fare? Vesoj së i qërë. Nuk e di. Mund <laughs> wow. të kështë e dikuar për keqë. Së i qërë, ose këtë mund se të ishve janë të të meshën e ke përësysh. Shana, këtë këtë qenë shumë i dhëruar një jetë ajtë, duket Ha, të të qërë pindëm, me i kafe, u <laughs> të shumë nda Po Njëse mm, Kështu um, Fundjava mirë E gjatë E mregulluashme uh, Super E në dzekht Hot kaishan. ka shonë Ka shenë hot në këndrejë Hot ka shonë Hot që në bërë ikë shumë Më dukë sikurishtë uh, filimi koriku ndoshtë Dhe jo fundi kushtë Unë dhja si pensionist të të të të të të të të të të të të un brum natën kam pas vështirësi në fjetje nga vapa. Mëzi mm. kam fjet, më dilnë gjumën natën. Qi natën vështirë. Thonë që, vështir. për... që ky nzet i afrikan po vjen përsëri. Ç'afrikan më nencmeni? Një kurika unik ku kur erdha unë erdhi këtu. Po. Sigurisht ndien gambra apo kështu. Ishte më për një dy vjet në fakt. Jo, ti kisha kisha njerëz për drek. Ishte ime motor për për drek. Po shumë. A ndola për të bërë ça pazare. Mhm. Mm Ora ishte rreth 9:30. Nuk ishte as paradite. Eh, shpejt për të nisur vapa po them. Po, po, do të blej atë gjëra, kisha bërë një listë të vogël kështu, do ta bëj me telefon tani. Po normale. Hmm. A ke parë sysh? Por um, Shkova tek Zotria i furdasës së zavatave. Shpresoj që ai të mbetet atje, të rezistoj kohrave të vështira. Mos e trego vendonin. Jo, nuk tregoj se ku është. Po. Por na duhet se kemi mund me slagjes. Ja pra, ka nisur fshesa Ve... me ta e... kanë bënë. Ai, po, nuk e dit tash, mund ketë trejgjë, pa të ketë shurë tregje, po ku do shkojmë në shtregje do do shkojmë ku do mbytemi. Se i bie që ndezin makinat pasaj. As këtu te Tiranares kemi asnjë në fakt. Si në rrugën e librit sikurvojën. E A... hoqën tregun aty. Ah, aty. Ai që zbret më shumë. Po. Ja po ky është, ky është vën tie apo se tregoj po se ku është tashi, se kam presë. Po ndërtonim gjurmët, po. Por gjithsesi, bej jo, ato duan ato tregjet. Ata duan për ditë, kjo është më e bukur ai gjërave. E ti do, se çfarë do blesh, domate një herë në një herë në avd, mbash në frigorifer. Po mendoj se kështu mund të korsem pak më mirë se duke qenë se tregu na kishardhur në çdo kish cep të lagjes, ë, blinim shumë, shumë, shumë, tranguji, shumë hanim, shumë blinim, shumë harxhon. Tanë beja fut kop. Por uh gjërat e nesat i ke ato. Ta. Ëm um, Tani portoi çkoj deri te tregu. Çkoj deri te tregu Shumicës ashtu. Kë i blinden. Po ja, po mendoj që ka di, ka diçka mënyra. Ka diçka mënyra si si ti rregullojnë si ato tregjet brenda lagjeve. Nuk është zgjidhja për mendimin tim të hiqë në fare. Po bravo po uh, ti një ide tii pronari thotë do të ketë treqe që këso që janë me me ditë caktuara oh, po si jashtëtet uau wow, fantastike po po një nga cilësitë më të mira atijës në Tiranë nëse ka ndonjë gjë që uh -huh. bën Tiranën të jetueshme është mundësia për të bler fruta zarzavate fresta çdo ditë po pa pa, pa u ngarkuar si amerikan që shkojnë një herë në javë në supermarket dhe blejnë 300 dollar edhe duhet uh, një orë gjysmë të ngjisin gjithanë në shtëpi. Që bëjmë start. Që, e kan dhe source, që e? Pa, kanë me shtëpinë pa ascensor, kështu ve. Ata kanë avlas, kanë edhe kanë edhe vende, kupton? Si të ngjit me me 70 metra katror. Po. Kjo, kanë dhe depo. Po, kanë depo pra. Ke atë pantry, kështu eh, ve. In the pantry. Po, po, po. Ëh, uh, kushtja, ajo është ajo është një gjë që e bën cilësinë e jetës në Tiranë, më të mirë. Të mundesh të zberezësh poshtë e të blesh Artiku i pozëme për dhemi, perime, një, perime, një perime, që. një gjë, domethënë që është fresk e freskët e bën nat ditë, shkon ato gratë të pleqt me pensionistat që se bie pasaj të ngrejnë edhe këta. Ngrejn po s'ngrejnë ndot olla. Po gjithsesi ne kemi tre gjë. Blesh patate për për dy javë. Plus... Po. Plus qepë, plus. Jo prisin, jo prisin patatet, qeput, jo prisin ato. Si mund ta blesh për gjithë javën? Si mund ta blesh fikun për gjithë javën? Po pse ma për ditë do hani fikun? Për ditë do ham fikun. Po një në javë. Do ham funit. Do ham, po. Oa, do nuk bën mirë atë. Ka shumë fëmijë të kësaj nuk kanë fiq. Fëmijët e kësaj han vetëm uh, pudding. Oo. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> po fjala bimën po kujton diçka tjetër, domatet. Nice. Secili se flet për vetët. Oh, you eat tomatoes? Oh. Yeah, yeah, do. Ai is a classin. Po ajo the thoja ishte që shkolat e këy zotria, bleva ato mm -hmm. që kisha për të bër. Pastaj vaja tek një market i mm -hmm. priten fatura. A dhe bleva duhet sa vaj, një shishe verë, dhe harrova kaperat. Po. E ke parasysh kaperi, kaperi? Ëh, duhet, është e rëndësishme në tryezë. Do bëja, do bëja një pulung që e bësh u pikantë, çu, dajë, do ato kaperit, janë si si bizele të vogla ato të të kripura. S'kishte, s'kishte atje, kam kam bredhur po them Sheshin Wilson. Kryqet e thorr. E kam rënë ja 2-3 herë. Me zi gjeta. Me zi gjeta te dyqani i fundit. O shu, ishin, uh, o zbënda, vdekja, shu, po më duhen ishin këtu ishin përta se ajo pasane ajo. Skishtë shije pula pat. Bashkia vjen te e lirri, por ne sot jetëm tek shkon nisi si. Ej, dgjoj, djem mi këng. Djem mi këng për hapjen e mëqjesit. Do të do të bëjmë disa poza yoga. Për uh, për stresin gati. Na verni këngë mirë. Keni preferencë? Jo, s'ka rëndsi, ç'at kesh. S'ka diçka e bukur. Okej, okay, okej. Okay. Kjo është nga më të fundit e këtij listë. Mirë, pëlqen kjo. E të gjëjmë Lost Frequencies tani me Gjeniek Devi, që e që e që e reality. Mirë mëgjesi që të gjithë dhe në didën e fundit gushtit. Mirë zekë një ardhur në klubin e mëgjesit në Kljab FM në 104. Blendi, Adi, Olta, Mjë një përësëndesin. Good morning! Good morning!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 Love me, hold me, make me feel the warmth, make me feel the cold, it's written in our souls, it's written on the wall, this is our call, we battle new life from Vetani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1867 ndërron jetën me moshën 46 vjeçare poeti francez Charles Baudelaire. Në vitin 1881 u zhvillua kampionati i parë i tenisit në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1888 u vra Mary Jane Nicholson, është viktima e parë e vrasës i serial Jack the Ripper. Në vitin 1897, Thomas Edison patenton projektin e parë filmik të quajtur Kinetoscope. Në vitin 1939, Frank Sinatra regjistroi këngën All or Nothing at All së bashku me Harry James Band. Në vitin 1949, erdhi në jetë aktori amerikan Richard Gere. Në vitin 1964, Kalifornia zyrtarisht u bë shteti më i populluar i Amerikës. Në vitin 1965, Departamenti i Strehimit dhe Zhvillimit Urban u krijuar nga dhoma e përfaqësuesve dhe Senati i Amerikës. Në vitin 1973, ndron jetë në, jet në moshën 79 vjeçare regjizori dhe aktori amerikan John Ford. Në vitin 1989, Princesha e Britanisë së Madhe Anne dhe Mark Phillips një oftuan se po jep një fund martesës të tyre 16-veçare. Në vitin 1990, Gjermania perëndimore dhe ajo lindore në nënshkrua një traktat që kishtë përqyullim harmonizimin e sistemeve politike dhe ligjore. Në vitin 1991, Uzbekistani dhe Kyrgyistani shpalën pavarësin nga bashkimi sovjetit. This is Club FM 100.4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 Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 0699 20 70 222 22 Mesej dërgu e si i park fiton një durat Këngaj ditës Midis orës 7 dhe 10 Në klubin e mqesit në Klab FM në 100.4 Mire mqesi, mirëse vini në klubin e mqesit Në Klab FM në 100.4 7.22 minuta ora Po thua i se Në këto momente Unë jam blendi këtu bashkë me adin Mirëm Gjesi Adi Sipri që vetë Mirëm Gjes Êshme um, ne dhe Olta Mirëm Gjesi Olta Atësia Mëmsia Gjemal Po um, Gjemalit Gjazzek. ka përty <laughs> Vetëm Bi, Bi Hane Po Edhe uh, Mbimi Reka Po Unë jam blendi Edhe lëm këtu Po, oke, okay, dakord <laughs> Mëmire lëm këtu Kështu Atësia um, s'na e the Atësia fatmir Mëmsia Falem derit Falem dirë dhe ka Ashtu e ka? Ta. Oh, super hmm. Me jetë kjasht Kërishim uh, të vejgjel Në shkoll uh -huh. Bënim... Uh, po, kjo ga që ne theksuar më në fakt më shumë të tani që kujtojmë në vitën e parë i gjimnazit Një luft e pa e por për të mësuar emrin e mamit S'të thristin njeri me të... më bjemen, që më një filanës Jo, jo, ishtë tekso, të kjo, donim të thjesht sa dinim po Emrin e mamit të shokve të rinë të klasës Që sa po kishim bërë? Ishin viti parë, gjimnaz Në mënyrë që ta dinim Edhe ishe mirë t'ja dhije sa më shumë vetve dhe të mos ta dinin Po për që ti thoshe a me Qun i filanes <laughs> Qun i <quni laughs> filanes Jo, ne s'kemi luaj tërkë shumë Për përshëndetje ishte më tepër Por, uh, por ishin, uh, ka qenë njëri që e mbajti se kretor ti S'kishim nga t'ja gjenim Se atër e s'ka as Facebook, Google dhe këtë nësë shfarë në të, të gjerën Jemi rritë në një epok tjetër As computer as kishim Si e tonim telefon një fej Platë celulari E me gjitha të ja dilnim hmm. Edhe knaj qëshim atje Knaj qëshim po për moshën oh. Hapnim registra Në pjenë në registrë në dorës Ati eme ishin të shënuar Edhe emra mamash Babalarës e... Bënim raporte falë cao et... Falë për vete, <laughs> adhi, është s'kam përnë njerë, raporte falso. Ja. Unë kam pas një shok në klasin e i hmm. bënde. Uh. Aji i kishte shkrymin të mamë si doktor. Uh. Bënde një rëmuj nuk uh, mërë i dhe shkrymin të mamë si mjek. Praktikisht shkrymin. Ta mamë si mjek. Pa. Ta i mërë një raporte pa. për 2,5 3,2. Po vullën. Vullën i gjenim në ambulancë në ebinin ato infemionet. Kishën, ja, regullojë. Rëteta me vullë. Sa, po, no, sa të zgjuar këto të soj të këtyre Po tjep një në të ere, se ishin gocët të reja ato, kësak po. është në filluar këshu Të mira, e shifshin kështë të toshin Po të i pas kanë <të> marrë në se... qafka la majtë, që e të her E nejse Ka pasur gjëra Me qemi të kë Të këthimin kujtes I gjërave Ehm um... Moham kujtohet kënga e parë e Sinanit për shembull. Aman, të lutem, a ka mundësi ta mbajmë O pse po mendojë më s'ë? Jo. U më fal. E dëgjoa të gjithë. Të dy të dëgjohen mendimet, edhe kur mendon pa s'ë. Të dalin kështu nga që janë janë janë kaq Zerses tash. Duon manifestohen në mënyrë dridhet ajri kur ti mendon. Wow. Prodhon tinguj. Wow. Po. Zerses fola, më fal. Çepe. Ë, ndodhem unë herë pas here. Po ishatë shtunën. Të shtunën isha, isha në shtëpi, isha ishte pushim sigurisht. Dhe çohëm në mëngjes. Ai djalit çohet shpejt. Me të cilë që ka zënë edhe tash. Ai thotë më zgjoja sa mirë se kisha ndruar alarmin, qe e kam. Gjësh mëngjesit e kisha sot. 6:00, 6:35 çohet. Po no, kjo ishte rreth orës uh, ndoshta 7:30, atë 8:00, diçka e tillë, kur ndes televizorin edhe po e shtitis pak, kështu. Po sakonim qon do një herë e qëjt nga këta italianën E njës nga rajuno Po normal është dhe numëri plot, është të, të dhjeta Po është dhe dashurje e vjetër Të rajdu e Lesi Lesi mm -hmm. Lesi Wow Bo. E kishëm haruar farja Lesi po dhe me është Wuf wuf E ti ke përësysh Po se gërëshe e kam përësysh Adhe Për një herë Për një herë Më M'kapi këo memoria. Të gjithë edhe vera ishte shumë e gjatë atëherë. Kur i ishte vogël Vera duket më e gjatë. Ëhë. Mm -hmm. Sepse ke i thuar pa kohë, edhe ajo pa kohë që ke thuar të duket si një jetë. Kështu që ti kenin kurse kur i ke thuar 8 vjeç muaj fluturoin, ksu thon. Ëm um, ato verat e gjata, ato mëjtesat që nisin një, gjithmonë me me lesin. Ah, uh, përvecës lesit bëishin uh, Lepicole Canalie, ose little rascals, seshi kanë qejtur. Po Tomi dhe Jerry, po, kujtë nuk sa çfarë. Edhe i bënë një fotografikë saj e uh, filmit. Nga televizori e vendosën në në Facebook e vendosën Instagram. Si nuk e kisha parë. Një reagim i jashtëzakonshëm i njerëzve. Kisha shkruar diçka aty aty. Po yakoshta, yakoshta Sigla nga nga Lesa. Jem i moment, a mund ta djejmë një moment? Adiv, cerca un amico e un tesoro troverai. E Dio l'ho trovata qui con te. Cerca chi un amico e un tesoro troverai. E Dio l'ho trovato qui con te. Uf! Sai mi sembra che non c'hona cupetta sai. Credimi, ma viv da più ma viv da di te. Sei tu, sei tu. E si ka dhe vesh, fantastik për muzike, ti t'amam kër t'leji Se ti s'jega për Shë, shë mandur fara Këndo tu non qisej, kara lesi non andare via Trejer Qenga dhe intonuar mirë Shë t'iksë Teki që më ruon atë. Po e përveteti. Un çdo uh, ditë këtu e nis. A, uh, kushi jam, jakësh një, domethënë, kjo është një nga gjërat. Po, po uh, dua që ta ta përdorim pak sot. Ai hmm. t'regojm për uh, për çfarë që kemi pas parë. Se këto mëngjeset e verës kur fillonin kështu, un i mbaj mend e pastaj fillonin lojrat, domethënë, uh, ça bonin? Ëm, uh, ke pasurit shtyllash. Paradite, paraditen bëi vap shpejt, po kemi okay, pasur tavoll shumë. Tavollën për shkallë, peskaç, murlan, ë uh, me pulla që mblidnin pullat. Kopacat ishin ishin në uh, loj tjetër, karrocat me kuzhinëta. Fantastike. Sëlla mbyllsi. Sëlla mbyllsi. Po, edhe këta po sigurisht, po uh, gol, e më përdonin mirë nga shkallët e pallatit për për lloj gol. Topa djeksit. Topa dj, ka qenë topa gropa, ka qenë lojë gropa, gropa me gjashtë gropa ka sa. Me gropa, po, sa vetë ai ishin, ai gropa. Po, shumë e bukur. Hidhi nga një gur kur digjesh atje. Ëm, um, um, sa terz ka pas shumë asfalte? Ka pat, po shumë pak. Kishe më shumë rrugë, shumë erë, me baltë. Kishe kishe kishe gropa, më dhe mund gërrmoj atje. Tashhaj hajt gërrmosh ku të gërrmosh gropa. E imagjinoj se ka ankropa plot. A madhe ju ja, ja. lloheni për gropat dini? Duhen të lëgja i më. Dosa ka gropash me ditë do ditin. Jan gropa në bulevard aty. Po nuk luaja si. Çka ke pasurit? Çka ke pasurit? Unë uspojas që shabitë. vetëm punoja. Mjelim lopën. Kam pas vajt pa. uh, punojë harat. Kam pas shumë punë atëherë. <laughs> Punoshë harat ti? Eh. Mos ta themi tani, po, neyse. Ehm, këtuçi këtuçi tani mosin zgjit gjitha. Nuk e di, po m'solli gjithë këto gjërat në Qa këni pas për kur këni një qënë të veçri, më bani mënd qëfar filmash këni parë, qëfar lojrash këni luajtur Cirit kanë qënë personaxhet, mënyrat, gjerat që në mbushin të të dhe, ka qënë për jus shumë e varëfër hmm. um, Do më më dhe ishe film bas përdo një sistemi të komunist, ka qënë shumë keshë Bërler të anë qënë telefonan, se më qanë në zemra që s'kishim As nëjë kompjuter pasas, s'kishim Nesë një pas as në shpi telefon do të dishti Tasishim familje me telefonin ishin, no, ishte ne pun shteti ose ne i familjen pallat kishte telefon maksimumi. Kaq ishin. Kishim figurë fer për vetën. Kishim një edhe një të shkalla përball pallati për tjetër. Por uh, telefon, nuk keni pas telefon, nuk do kemë mrekullit, kishte telefon. U mund oh. të flisim me njerëzën për shtëpia të tjera. Merrim uh, numrat të tëra nganjë me 4. Ne kemi pas një shok që kishte telefon shtëpi dhe shkonim binim gjithmonë në kod kështu. <laughs> 2 4 8 4. Ku ti bindalo? Alo, alo, fillonim kështu më ata. Po ku shi, po pëse talësh, po pëse të telefonin ba ështu, wow. <laughs> I tregjën tani që është rritur. <hull> si mendojë që ajës të shef do të, se të po. njështë ku je. <hull> Brian, Brian, dhe gjën të një që, dhe gjën, që ka përba vijat. Caller ID nuk ka, uh, që të marrë një vesh. Po duhet të frasim për këto ditët. Unë kam, uh, se ne kemi qënë një gjithur afer, uh, kemi pasë uzinën e në verë, prane, uh -huh. në shirakon. Uh, puntorin, se që qëtë at Më, në gjithë, gjithë këj kompleksi ka i qënë atjetërë, ato ishin uh, me mure ndarëse me njëra tjetërën, por të i hyja ato isha aventura, ato i mund të shkojnë nga të doje. Nga uzina në verë, që kishte tërnot e gurin zmeril, fantastik për të mpreur gjëra, tek puntoria, tek, tek furra dhe bukës, kuna buk, zez, e më një bukë, ishe një bukë e zezë shumë mirë. Adhe, dhe roba gjëfësia, menim shkojnë një hati për, për të kërkuarë, Ripaustar ka ripa që kanë qenë të shkëlqyer me ato tokzën e madhe, Ripaustar është i gjert. Sikur që është ndërgjim e di, se çka do të thënë Ripaustari, Alta nuk e di, nuk e kupton. Që jo. kanë me, jo. me lëkurë origjinale. Me lëkurë origjinale. Në kohën kur bëron ushtrinësin këto Ripaustari. Mundosin dhe djeni një tokz, kështu që mos kuptoi që ishte. Po se ushtaria atë e konsideroi si njëri i fortë ku zë sot ushtarin Shqipërisht. Sot ushtari. Ushtari. Kur gjejnë rafë dy ushtar rrugës për gjuhë. Wow. Popome. Braç çdo ditë. Jo ishin ishim kushtoj gushau. Aha. Të vejin, i hava ishte takira. Atë. Interesant. Nëse, um, 069 2070222, 069 2070222 për ata që që duan, duan uh, don't luajn sot me ne, duan të kujtojnë nga ajo linja memorjes gjoni pak një tjetër mm mm mm mm, mm sa më çfarë përmendëm Lesin nuk ka se si të mos sa përmendim me këtë tjetrin Fury a cavallo de west che va più forte di te quando va il pieno di cielo se no non stai pieg Fury a cavallo de west che beve solo caffè Maimans Të... A, eri, eri, eri, eri. Një një e, e të shmo shistë Ne të flasë atri Ah, asatis e ti Njësë konë të do të këtë një tjeder Se janë tisaj Po unë kam pasur kampas, Do shta kjo? Nja, as kjo Shë Toidjo Toidjo Njësë së mirë nëjë Se dhe gjë u në do të avëgjë Ta të gjëshë si të knashes Ok Ok Po pres Bas pak në klubit në miqisi Du kemi edhe Ana Gramën miqdashur Ana Gramën Ana Gramën Tani të një 733, jeni me blendin, adhin dhe oltën Mirë më gjesi. gjesi Kjo është nga Years and Years, që është Shine Good morning I remember us alone Waiting for the light to go Don't you feel You gave don't you hear that rhythm can you show me Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Cuz you sky, the stars. Cuz you like. Love... Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgojeni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 06-89-207-222 Me se shdërgu e si i park, fiton një durat Kënga e ditës, midis orës 7 dhe 10 në klugën e mëgjesit në klab FM në një 100.4 Hello! Mirë mëgjesit, aty jeni! Ajeni aty që të gjithë! Këtu jemi në... Qa bëhet, qa bëhet? Ede tja aty këtu ja? Aty është edhe aty këtu. Mirë mëgjesit, mirë mëgjesit, mirë mëgjesit! Ju përshëndesim që të gjitha Ju rajmë një ditë fantastike Unë jam blendit u bashkë me Adin e dhe me Olten Në gjitho më qesë me vën gara 7 mjës. dhe i norë në 10 valet e Klab FM Në klubin e mëgjesit Aj, sa mirë është në klubin e mëgjesit Mirë është Ka gjithmon uh... Kafe Kafe Biskota Discovered Folur, Biseda, tjera tjera Po shukujem për uh... Mediat, disa media kanë tjeluar talin të tjera media Për gjera që i bëjnë edhe vet në faktë të llojt. Sepse media tani po të të llojtë media të media shqiptare po thonë është provinciale sepse merret me dasmën e Sinanit. E Sinan Hoxhës, po. Po. Që cilë si është titulli? Shqipëria vendi ku kulmi i kronikës mondane është dasma e Sinanit thonë ata. Aha. Po tani kulmi dasma kujt do jetë? Po pra. Shqipëria këtë ka, Sinanin, Iarin. Kur u martova unë? Edin. Supozoj se. Sh... Pastaj ai është një nga yjet e muzikës shqiptare. Është një yll. Kë... Është një yll që shndrin këtu në tok. Në në se në qjellë po ka të tjerë. Në në në kupën qjellore. Po çfarë ka Jayzi më shumë se ai? S'ka ndonjë gjë. Po çfarë ka vërtet? Ai bëhet shumë mos u bëni cinik edhe Shumë e honi bëhet edhe aty. Lëre mose dëgoatin Sërzi Liqar. Jo, do ta them Që, bravoj, e para, e vetë me e që që mund të temi, është të trashëgohet qikti Edhe, me sa më shumë trashëgjim të arë Që që, po media vetë ka përtorur, se, se mediat vetë i kanë dzjerë, vetë i kanë marë vazhdimishme këta E din që klikohet, orë e thjesht do të qikosh se sa... Sa gjoks ka nxjer Ingrid Gjioni? Po, pra. Sa bon, kush u zhvesh? Aty, shumë gjoks ka nxjer. Mund sikoje, më them, re, pash, un kam par rreth 75% gjoksit të Ingrid Gjionit. Ëh, uh, e, ka, e kam par. Ai që. Po kam. Sipas kangjel jo, dhe shumë. Jo, vetëm un, aty tashish. Ai që kam par. Mbetën një 25%, por Ai uh, pa përfillshme. Por un kam imagjinat fortë. Ëh, um, dhe dhe, dhe Athe figurat e dia i kam para Ermalin, por shumë Ermal me Maçi, ka qenë. Edhe ai ishe zhveshur? Ëh. Uh, po aty sa jap. Ermalin nuk kam nevojë ta shoh zhveshur se kam uh, edhe për te qenë. Kam tj kam tjera gjëra për. Ah, okay. Ndoshta kur duhet që të të vonoj uh, vonoj në punë për shembull. E kuptoj. Uh, me me edhe mendoj Ermal me Maçin tak nikën shefi, apo. A shtë çu thon, po, më thon. Kur do ta zjasësh, ëh? Me ndo më majhë Me ndo më ma majhë Me ndo më majhë <laughs> Të ikën <laughs> uh, Ati qëra tjetër Varet, varet e qa preferenës e kjera Se mund tjetë njërës që si me ndojmë armanin dhe u afrojete u konu, shne, Do kisha dashur të isha nga dasëm Po Por, uh, por qësësi Un, po të në kishë eftuar do kisha shkuar Un se një fare Që që do ishte krejt normale dhe shumë e quditshme po. Që të në kishë eftuar mua Edhe mua Që pëse pa mëfton kjo mua Si qka k Jo, ja ja, sazi. Sazi. Nëse, çunje, po mediat merrin gjithë kohës me këtë. Mediat merrin gjithë kohës me me butallisht. Me liqe, të, me të me, ftuarit, me, me qokat e. Po me të ftuarit, do të them, po të, të shikosh për shembull edhe edhe gjithë ato gjërat e tjera. Për shembull, do të lejois sa tituj nga media? Po mirë. Në media, se sot është bërë një, është është bërë një vulg në për këto portalet. Po. Që që ti, edhe nëse do të shkosh për shembull, do të lejosh një artikull serioz, po them. E para nuk ka shumë artikull serioz, pothuajse fare ozëni një, një vëzhgim një një reportazh një reportazh që tregon për shkakun se si është ku di unë dashin si është korça nuk po hyrën për malësira në për gjëra këso si është sot një udhim në korçë nuk e nuk e gjendot ogjëm ku rhat mirë kush është ajo zona që gatuan si e bën lakrorin po sa vjet ka që merren me këtë punë po çfarë tjetër bën po themi po, po themi janë këto mbi, turizmin a, nga Përmeti apo nga kemi gjëra më serioze nga Shkodra akuti unse çfarë ndonjë mjeshtër atje që thënë siç bën Alma Çupi te te apo The Newsi atë shumë emisionin shumë, shumë bukur atje por ti këto nuk i gjen e para këto lloj mund të jesh një në pse bën një dial për atë historinë e Kaçkavallit dhe u lexua jashtëzakonisht shumë mm. para ca muajsh. Çfarë gjën janë opinione të njerëzve mm. që paguhen për shkruajtje opinione? Paguhen, flas, jo sepse kanë rrog fikse si opinionist, por paguhen për shkak se un i them uh, na ca lek edhe Bieri oltës. Po. Tregon se çfarë 1 2 3 4 5 të metash ka ka olta ose ose sulmo Adin ose Nguli kthehet rast në fyt. Ierit. Mm. Apo diçka tjetër. Mm. Dhe e bën ata. Kto janë mbushura. Pastaj ke ke llogje, ëh uh, Edirama ul Salibërisha un un un grit. Po po po. Uh, Nga këto plot. Lulbasha doli tha kështu po ashtu. E iku kjo, edhe ajo është një pjesë mirë. Dhe pjesa tjetër pastaj janë ose vithe, ose gjokse, ose të dyja bashkë për shembull para mbrapa me kështu. Morena Taraku tregon si stërviten. Është një artikull për shkakun. Un shqipoim se si tur vitet Morena Taraku. Kush është pythja është kush është Morena Taraku? Po. E dini ju? Jo. Unë s'e di. Vildiana seksi edhe mes mbeturinave. Wow. Titull tjetër po shon. Super. Aksidentohet Olda Gixhari. Tregon syrin e nxir. Mos. Sinani i këndon vetë nucës. Është një anti-titull tjetër. <laughs> Nuk do të shkoja ti këndoja unë më zotëri normale është. Përpara një kritikë. Shqipëria, vendi ku kulmi i kronikës mondanesh dashme Sinani. Aha, yes. A go ditë, a go ditë. Marina vëllca pranë detit në Dërmin. Ëveshur. Ah. Sa lajmi. Ëveshur. Ëveshur, <laughs> jo me në bikini. Tani lajmi është në Dërmika Det, apo që Marina ka në Dërmin? Jo, që oh, Marina është e veshur dhe jo me bikini. Kjo është lajmi. Një tjetër. Marina nxjerr foto seksi dhe thërret. Ku jeni diema? Wow! Kando, oh, këo kando vërtet. Sa, po tak po tak liko e jam i sigurt se do dali se s'ka ndodh. Vërtet jua ka thirrur? <laughs> po. Dhe s'keni vajtur? Where are you guys at? Ah, ka shkuar te rajoni Instagram, por where are you guys at? A, me shëra fjala, guys mund të përdoret në anglisht edhe për goca. Ah, s'ka. Ë, ja si duket Majlinda Bregu me rroba banje. Wow! Tani dieta daje. Aman me si kanë Kush, pritur ta shoq. Po, kjo është Kulmi i. Çerng ka laim bomb. Seriozitetit më një sekondë ta shohim. Paskën fut sikletat. Si, si, si duket? Si duket printia? Fotografia një? duket që është është fotografi që i është bërë një gazete. Mo kupton kur? Po të, se ka logo. Jo, jo, po është është shtruar gazeta që kundit dhe është fotografuar gazeta me celular. Ah, paske dal në gazetë, domethënë. Si duket ka dal në një gazetë. Okej. Edhe mund ta shikosh për shkakun si duket Melinda Breku me, thonë. Një telefonat hot nga Bleona. Në thelë. Edhe kjo nuk më munguar. Po. Bon. Dhe pastaj ka një uh, ka një reportazh, të thashë se tha ka reportazhe. Ka një reportazh. Sinani dhe Seldi. Super! Ndarja dhe bashkimi i këngëtarëve në vite. Ne e kurrsysh është të okay. gjithë historia e Sinanit dhe Seldit që Aha. Uh Çdo -huh. shqiptar ka ka një ori për këtë. Kuriozitet adım. Tani kjo lloj, po themi tani, kjo është pak a shumë se çfarë gjën. Uh... Po mirë, lajmë të mira gjithsesi. Jo lajme të mira. Dhe dhe si mos mbasi ke lexuar gjitha këto. A nuk e ndjen vete një një njëri më të formuar, një qytetar të informuar, të dejnë për demokracinë për të potruar drejtë dhe, dhe të gjerë dhe tjera? Ti të di se shërë ndodhë mëndin të adola Ti të di që aji ka kënu vetë nusës Po pra, gjëja më më rraldë që ndodhë Aji si ka këndur asë një nusë e dirë tani Aji? Aji I e kje, i e kje, në isë okay. Gjili, ne, gjili, jore të shkëje këtu. Le të themi 1 kg gili. Mbajrja. Do kthejmë pas bankës në mënyrëse më më shumë. 06920702220692070. Nëse e ke pjesën e parë nga këto. Dëgjoni pak këtë nga, dëgjoni dot. Puri apo pura, pura porta çika me. Patëoj i troku nga pjesa e fundme. Darinina nana nana nana Furja, furja Furja Furja Furja Furja Ja mm. lontanon gran mitrire mm. Për mm. këtëve nërkoja unë qëpa Krini al vento tuto nera Sembra unë ren Shpar filma që keni pas par kur keni qen të veqen Kësi nisën të ditë duaja Filma që keni par lojera që keni luajdur Mi presim sot komendetua e në kërgjën e mqesit në 069 27 222. sa vini në klubin e mëmësit miqdashur mjës ju jo përshëndesim të gjitha. Ju jo urojmë ditë fantastike. Fillim fare dua që ju uh, ju ftoj të dëgjoni këtë. Meqë po flasim sot për uh, filma vizatimore, filma jo vizatimor, të dëgjuar gjatë fëmijërisë. Dëgjoni një herë këtë në instrumentale. Pa fjalët, e t'shojmë nëse ja dinit të na thoni se Dhe kujt është kjo 0-6-9-27-22 Për ju që i keni par Filma 20 morë me vëmendje, me tashurishum Sot kujtojmë qëra nga fëmiria Cila është kjovra? është pa fjalet? është pa pazërin? 069 207 222 069 207 222 2-2-2 Gjithashtu unë kam një mesaj nga Aldita që më thotë mirëmqes Në këllet edhe një herë në firë mirin Me këto film a thotë Unë zakonisht shikoja Hajdin oh, Në shpëtoj oh, Zilia segure. ose Flintstones mm. Zakonisht luanim të parasash me Peta ose misi i shkallës Misi i shkallës Oho, Aldita Misi i shkallës të uaj mm. Gocët më rritin edhe letra zhumë qakizi shumë shkash Poho A një fimime të sotë mund tjetë vështirë duha shpikosh të... Kjo ka qënë një situash... Kjo ka qënë zona e gocave. Unë nuk njohë asë një djalë që mblithë letra që më shakizit. Por ne, në njëherë në shkollim edhe u ahitnim, që a li bërë tran shumë, dhe këto uh, gocat që umbanin dhe air letrave që më shakizit. Edhe kishin të reshtuar akë shumë. Eh, uh, Goca të respektushme, sot, shumë për i duja më bërë nëna. Po... Somrë tiro kanë emigruar ja, por natkoh letrat të shumë akizit, ishin, uh, ishin tësar, që e Chumzakizit ishin ishin të sarqë do i jom. Jo vetëm, oh. un kam koleksionuar postera. Dhe i varja në mur dhe bëja sherr të madh oh, kur fikje shpikur vendosenë hiqeshin... posterave në mur. <laughs> kur hiqeshin nga muri dhe mm. normalisht bashkë me posterin hiqej edhe një pjesë e bojës. E bojës. Po çfarë postera? Shaka ishte Marky Mark and the Funny uh, Bunch po. Ta them që Ja, nuk Backstreet Boys. Backstreet Boys e ke pasur, pa Backstreet Boys kanë dalë që që në brez. Je shumë ti që je në, ti që je mërtu martuar kur ishte Backstreet Boys. Backstreet thim... Boys janë natyral. Materisha e vogël mora Polenamle. Ose sa po isha unë. Fillimin viteve ne jemi 89, pasim 80, 90 këtu, bina na vletur Backstreet Boys. Materisha e vogël atëherë sa kisha lindur. Ja, nese. Ne po pasim. Pipic urabë gjatën. Po pra, duhet mbani mend që nuk kemi njëti brez. Edhi, po tani zallohet shumë apo uh, normal se, normal. Këto i procesojnë. Okay. Ju porrinohen në hoplak. Nice dëgjoj, dëgjoj. <laughs> a, a mund ta bëjmë anagramën? E bëjmë anagramën mm -hmm. para se shkëm. Kemi kohë për uh, një anagram shumë shpejt. Këto në klubin e mëngjesit. Kjo do të jetë për një orë nga Miqtan tek Premium Watches. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, djem me vajza. Anagrama për ditën e sotme për një orë nga Miqtan tan tek prim i mochi se është riste muntin riste muntin r i s t e m u n t i n r i s t e m u n t i n m u n t i n r i s t e m u n t i n riste muntin Një përqen shumë këtë tjajtë Riste mundin e bëndë e mullar <gjë> Oh, wow! <gjë> Riste mundin Me një natje, gujtës MUNTIN Riste mundin Nëse e zbuloni se qfarë është anagrama, dërgojni me një her Numëri është 0, 69, 20, 70, 22, vetëm i parë i fiton një or dore nga Mishtan tek Premium Watches. Shkojmë tek Brian Adams, kjo është e shkurtër. You belong to me. Dot kemi edhe lajmet e orës 8 në një minutë apo dy. Ju përshëndesim fort nga Club Femme 104 me klubin e mëngjesit. I take the night train and Shme Chris Brown, bari on mi, mishë të keni ardur në klubin e mqesit, orë është tani tete, njëmëdhjet minuta, mire mqesit gjithve da të tridit e një gusht, mishë dashur, jeni me radio në klubin e femne, një shimt pika dhe rë klubin mqesit, gjithmon me juve, nga më nqesit e deri në dark. Tara, tara, tara! Pam! Oh! Yay! Yay! A kemi një fituaz për sotë parin? <coughs> Lu lupen Treshim, më në thënë. Lupen në njështë i tushit treshim, nuk e ti unë është Bruna e para, fiton dy bileta për në Sineplex, 919 i baronumre. Bruna e para? Mm -hmm. Qa ka fituar Bruna? Dy bileta për në Sineplex. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ndërkohë pranagramën restaurim, më thonë... Jo, restaurim është e pasak çunën dhe gosat, do t'u aja për njërë. Stërmondim. Jo, jo, pristë ka qëtë. Dëgjohen që një sekundë, dhe, Lupin, një këtë kemi këshu si provë, ajo që po të gjonim ishte nga... Ti ti ti ti ti ti ti pam pam pam pam pam pam di le palle al mondo uno yeah. cene sempre pronto all'avventura lui è il tesoro al sicuro non è un segugio çi bra bruna e ke gjetur është është saktë të lumty. Ë uh, ndërkohë, anagrama për ditën e sotme miq dashur është Riste Muntin. R I S T E M U N T I N. Riste Muntin. Riste Muntin. 0692072. Kësh për një orë nga miqtan tek primi i muajshit miqra fjala. Unë jam blendi këtu bashkë me Olten, me Adin, një gjitha në shëtu, në zonë më gjesë gjes me juve Një më gjesë Ta një një tjetër, nga filmatë vizat i mordë të familjës e Adi ka gati edhe një zëtë për gjumër për sot mm. Ponë fillim kjo, kjo është e thjeshtë, kjo është dhe në të vërtet e thjeshtë që Qënë që dhe gotësa, boni gati, shloj shpecie për 2 bileta për të vartur në Kineman 57-10 të këtira në Ring Center Dhe i qëjmë tek 57- Okë. Okay. Gati horta? Gati. Atëre numri është 069207022, sigla është kjo. <clears throat> Le të shkruajnë mesazhet. Le të shpërthejnë mesazhet. Le të shpërthejnë mesazhet. Kaç mendoj mfton? Me jo, shumë lehtë, shumë ke lënë. Okë. Okay. Në rregull. Kësu që të njëmë brava mbedet për juve 0-6-7-7-2-2-2 Sot e mi tuk e kujtuar Gjëra, lojra, personaje, filma Që bënim Kur ishim të vejgjel Mëndë vinit e këfaqe jo në Facebook është facebook.com fraksion krupim gjesit Një mirë presim atje Gjithë kohës Pydja është për juve Cilët ishin personajet Filmat, lojrat e femilistuaj Që i kujtoni Ende me mall Ende me mall Në shkruan në uh, fjërind Barra, thot uh, Oli dhe Benji, thot mm -hmm. Dhe loja me Super Mario në Nintendo mm -hmm. Pipin dhe arushin që humbi në pyl mm -hmm. Në shkruan Ornella Që kërëkon dhe babin Që që vetë babi, thot Pirma vizat i morë të kino studius Shq uh, Shqipria, thot Sot këtu jam për sa i përket fëmijërisë, sot tani jam 24 uh, dhe prap The Pig dhe Masha the Bear. Oh! Ah uh, Masha and the Bear, për shkakom. Po, ej uh Onela, jo vetëm ti. Në 24 unë jam uh, 36. <laughs> unë shikoj The Jungle Bunch tani. Jungle Bunch është shumë i mirë. Ehm uh, e shohim te Bumerangu me me djalin, i jemi futur Morris E eh, Miguel, gjithashtu personazhet e Jungle Bunch janë të mirë, a shkojmë me Tayo? Tayo the Little Bus. Super Tayo. I filmin Corano You Go. Vizatimor. Është mm -hmm. ka shumë episode në YouTube, janë të gjithë. Është shumë shumë edukativ, edhe Tayo Rocky Shine, gjithëta personazhet i ndiejemi me çunin. Ë, uh, kështu që kur bësh print, si thua, rifillon ajo. Po, uh, një personazh. Jemë po. duhet të kaluar një fëmirë të dytë, duhet të bëjmë. Të dytë, të dytë, të dytë, të dytë po. Ehm, um, një gjë që, që e kam paspar un dhe që e shoh ende me të. Po. Është Inspektor Gadget. Oh, Inspektor Gadget. Ka episoda të reja? Po. Është, nuk është në njëta mënyrë vizatimi, si ato janë pak më 3-dimensionale si tani, janë sofistikuar tani, normalisht. Po janë episoda të reja që vazhdojnë prodhohen. A dhe ata i shohin. Scooby Doo na i pëlqen të vjetrat, 70-s. Pëlqen, çfarë uh, pëlqen çuni që është e vjetër? Ah. Uh, Ë uh, The Flintstones. Mm. Uh, Flintstones, po. Fredin, Barney, Vilmen, Betty, Pebbles, Bam-Bam. U! Uh, sot diaj babi vetë këtë hap. Në katërdhju. E... Ku jote turgu francezi, italiani? Me shifte. Edhe shqip. Edhe kinezi po ta jepte. A. E shifte babi. E shifte babi. Tani zëri i përgjumur për ditën e sotme në, sot, në kryeën e mëqyesit do t'i dëgjoni dhe të zbuloni se kujt i përket ky z. Adi e ka ndryshuar kujdes. Është një mundësi shumë e mirë për të motivuar vetëm adreatikun. Përvejonin. Olore. Ah, mezi është. Është për mua po. Ende për ata që shohin. Se hadi, hadi ta ta ta ta ta përmba, ta përdem de njëherë për të ecim shpejt se ë jemi për publicitet, eci më shpejt. Epi pak. Është një mundësi shumë e mirë për të motivuar vetëm adreatikun. 069207222 Kush është ky personazh? Krejm pasfaq grupin e mëmëjesit. Qendra me klavë fem në 100.4 ju përshëndesim të gjithëve. I can't hear with a broken heart than no one else could say. I just smiled on my face to paper over me. But wounds here when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself now. Let's go back to simplicity I feel like I've been missing me But it's not who I'm supposed to be I felt this darkness hold me We all get there eventually I never know dark cloud be raining over me but hearts break and hell's a place that everyone knows so don't be so hard on yourself no let's go away to simplicity i feel like i've been missing me but it's not who i'm supposed to be i felt this darkness over me we all get there eventually i never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 Midis orës 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit në klab e fem në një 100.4 8 e 24 minuta tanin në klubin e mëgjesit në valet e klab e fem në një 100.4 Edhe në ekranin uh, uh, Në ekranin e klab til. të vëz do jemi uh, Me qëra fjalla duet, po, duet ishim sot uh, uh, Duhet ishim sot uh, Duhet ishim po nuk isha krehur Edhe kishar dhe Asun nuk jam ruar Me kanatire të pa heku rosur edhe nuk dilja do të këshu Sojë vendos aty para ty. A dihërdhi zbathur fare dhe nuk adi... do të virnim dot në televizor. Po, bro, po, po. M'pëlqen uh, të forcohen këmbët ashtu. Po. E si të bëjnë këto? Sot kam marr pa biçiklet, kjo është. Ë, mirë. Wow, zbath, paske jese rrugët i kemi të Lara, a di. <laughs> ja. Mirë do të them të këmbët të bardha këto. Ë, mirë ai kanë. Ka. Po me kalimin e kohës kjo do të bëhet si shok kputecë, nuk do të kuptosh fare. Fiks. Mund të jetë një soi. Tha një soi. Kështu që hadi vazhdo, praktikoje më shumë këto. Po, ekso ëhm më vjen tani. Pëndoi dje tjetër. Nga unë. Nga jo të dy. ëhm mm, Djejsha. S'e mendim me koga. Po s'ke fal. E, e ima moment më erdhi një call, po ecja, po ecja atje afër uh, Pedroninit. Dhe ishin që të ndalë fshestarët. Po fshinin. Po të ngritur një tym, një pluhur. O, të kishen Që nuk e kej den Edhe, sigur, unë përkaloj aty Së kishen nga dveja Që e kanë dhe me gardë Dhe ke përnësysh bashkia e vjetër e lullit që vuri uh, A, po, po. Vuri gardë dhe të kshko Po, mirë bërë, mirë Shko qyshëm Dume Edhe, uh, së dojë ati dheshëm atam Po, nuk kidesha Po, nejse Edhe, sigur, më mblodh një kshu Një kol, nga tymi mm. uh -huh. Kao, kao, kao, dhe me erdi më mbl... Në zorë? E, e Po pa sa që jafrikë ta pështyja. Na protection. Sepse ato ato hall kisha thonë. Tash, edhe ngjela kështu thash, po ta pështy thashu, mund të më shohin në këta, 50 mil më një nga këta. 50000 lekë gjom. Pufsin një gjom. Kujë merr edhe ja. Ë ka kapur. E gëltita, mirë bërë. Po mirë bërë. Ishte e kam këtu brenda domethënë akoma. Mos e ndjesir se. Nuk e nuk e pështiva dot. Gjithatë pluhur, gjithashtu. Çfarë të bëja? Po ska. Dhe ngjatja mbahet, thash, po më shikojnë thash. Pas taj do vinë të Adi zbathur, do da ha, shkilte, dhe nuk po... Do da shkilte, do po e pisë. S'kishtë e guptim të të nëzirë. Ne isë. Po ndoj gjobë keni marrë këtë fundi avë? Jo, zoni, asë një gjobë. S'pas keni dalë këtë nga parku beso, Luka... jo? Luka... A, jo, jo, jo. S'keni e curë. A, ba, është i... A, më mirë. Po, më nuk kemi, nuk kemi zhulca. E jo, po shikoj, ja, mos ju mos gjejë ndonjë fotot tuaja, ndonjë gjë, po jo, nuk e pash kë. Që pas keni qenë të dalluar këtë fond ja. Tashh, ka njerëz që thon, pse bën fotot fytyrës vëlla, unë s'pështyva. Bëj foto, unë baurinoj ataj, dhe bëj foton tamam. <laughs> në fakt, një farë të drejtë e ke. Po. Po, si duket fotografit janë të rinj dhe nuk mm. nuk kapin akoma momentin. Nuk e kapin kur kohë thon si thon. Nëjësa, unë nuk e ti të ashtë, qëtë temë unë? Por që e kam të quar edhe këta, si, si një lojë ankesë nga qytetarët. Ate, qëfar kanë thënë për anagramën e ti të sot? Me kemi i fitu esë? Me kanë thënë, instrumenti. Instrumenti, është sësak. Adel. është kitara për një kitarist, është të... Êh... Trompa për të këtider pjanoja është instrumenti është bledari që fiton një orë nga përion mocis 7-0-2 7-0-2 bledari Brother. Të lumë ty Të lumë të 7-0-2 bledari Ishte instrumenti Në gjëveme dhe njërë zërin e përgjumur Që Adi ka përgatitur për sot Kujtës për një dashur Shë personal shumë një orë Shumë i dashur për shumë prejus Për një pies Po themi <coughs> Shëndet, Olta. Falë vërtet. Faleminderit. Një një një nga pjesët më të shëndosha të të shoqërisë është është veçanërisht i i dashur. Dëgjojmë. Është një mundësi shumë e mirë për të mos shqyra vetëm adjektivin. Por edhe jonën. Ka edhe që është shajm, ka edhe që është ama gjithmonë ka se i shari të shan, po të, të po. Dhe dua t'ju them që nuk është fotos në anë. Jo, jo. Ato um... Tos, si, tosi. Dasë drama. Tosiflet vetëm gjermanisht tash? pa pa vahum nicht ich ah arinod vjen aber ja for skabe nice emundit shonciga e, e dgjoni pak kët sigl po luajm sigla në instrumentale në mënyrë që ta bëjm pak as më të vështirë për të zbuluar se kujt i përkasin e fundit ishte nga ana flokuqa nga <të> <të> ana flokuqa <të> 056 i mbar numri alkidës fiton 2 bileta për në kineman 5 dhe 7d tek tirana ring center Kje ista flacuja, Anna Flekusia bra? Patsim! Anna daj kapelli rossi, ya! Ja? Voleva komë në rombine Peronido në në cëla Në në në mamë në në në papë Anna daj kapelli rossi, ya! Due grammi di felicitët Chiusi dëntro all'anima E al mondo vuol sorridere Ke meravillja vere un gato Ke fale fusa per me le... istese... E lebe Ne jese se Mos të zjasim atë jese shur Shfa memori e paske në e djendru Dijjo uh, Let's join me uh, Let's join me to sigel E shrojim nëse Ja uh, dini këtu <tip> Mmm Mmm did team mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Okay, premtoy Hadi Kur ta japim fitukohesim dhe ta këndojim A okay. këndojim aty dhe kuptojmim të mamë Kërën e basma kërën e mëngjesit 069 27 22, 22 Sot tazim për filma lojra Sende që mba një mend nga fëmiria Për cilat ende keni malë Kujti përket kjo sikl është në instrumentale këtu Kemi një pushin fare të vogël Të vogël fare dhe muzik nga The Weekend Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit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 for me at least will put me up it shows always get the best of me the worst is yet to come all the men so be was that is said we what deep in love this yes, i know i know girl well, i know she told me those words Savini. Mirë se na gjetët. Urdra. Urdra. Koa për kafe. Coffee dalim, time. Dali me bim. Kur do mm. duash? Unë e dua tani. Ikim atje. Po fліза për këtu. A di vënja 3 4 bër 5 10k. Jo më jo, në mikrofon <laughs> më pse ne s'mund kemi? A do ta pim këtu bash, po kemi dha Adit. Pam. Ah, bëh aty lidh. Bë, Apo. Adit leti Adi atje. Le Zër sikurse. Unë shoh vetëm ty. Wow. Jo, no, <laughs> e kam fjalën nga shmëmb pikë. Direkt, a mund të ikit të bëj kafe, lutem? Only you. Na na na. Na na, na. Na, na na na na na. Only, Only you. Un. Ej, djom, um, atëre. Um, e para, nëse kujtoni, nëse kujtoni filma Loira Sende, gjëra që keni pas bërë kur kanë qenë të vetëkëlt kollupuç Në klubin e mëmës sot mund t'i dërgoni ato. Jo për shembull Elona ka shkëtuar lojrat në Nintendo, thot Joni Bravo, Kim Impossible, Mështri i Ajrit, Mështri i Ajrit, Avatari, Woody Kapiku, Udi Chu Kapiku, falin. Ah, uh, Bronx atje. Sa shumë kanë bardhë këtu. Po që nga Elona duhet të jetë vogël. Kim Impossible, mosm të dasjë. E ti Asma. që është një film për është shumë vondë se sa... Eh, sa të lashtë e mine! Uhu. Uuhu. Uuhu. Uuhu. Uuhu. Uuhu. Nuk e mba në mëndë blendi kur ka lindur? Ja, 7-9-ën, se në bajmë në fikë si datë. Lërë mm. Adi. Adi së dhe me i lashtë. Ja, um. Adi i shkruan të lindë e di, vend me, me gërma romake. Që i lashtë është? <laughs> Unë jam më këto afer e 2.000-ës jam. Uh, Dijë që omë? Nga ngjetur se e kuptishte sigla e fundit që vendosëm? Princi i Belairit. Ah, Princi i Belairit. Let's jump. Let's jump here. Aha. Let's act now. Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down. And I'd like <laughs> to take a minute just sitting right there. I'll tell you how I became a prince of a town called Belair. Ooh. Ta ta Hey Oh oh oh Yeah Nah, babe, the vibe is low. Pretty good. In West Philadelphia, born and raised on a playground where we spent most of our days chilling out, maxin' relaxing all cool, and all shouldn't some B-boys out of the school when a couple of guys they were up to no good started making, making trouble in my neighborhood I got in one little fight my mom got scared she said you'll yeah, move with your auntie and uncle in, in Bellair a big den bleeder with a they have a baby sheep like my suitcase so you know valley the radio club she FM 104 ju lutem mos i largoni nga valot ona është blendi që është pak pa qef na bënia avall po çka kam me truk kam gjysma iku iku a ikën e jeni djona se do po tumbajm të gjysmin tjetër më më më ndoja se Këtë pëllqenik të gjëratë po, nëjse. Po, në hapido të farë e bedo. Mama pëllqenjë gjësë, shkaj që bënd ti. Ah. Në speedovet, ani pritë të do marrë në qëftesa për bashkëpunim. Tarara, po, kam ba, jam duke, jam duke full me Big Boston. Po. Adi, mund të është në gjëmë të zgjuar, se këtë pjesë uh, e këtë ek... zauruar po, të njësë. Bëm një album uh, hip-hopic, e mi thënë që do, do bëm një album hip-hopic të bom. Sp se ne, e, e jemi punash... Është thëse që ne nuk merremi edhe me vrasje, edhe ai duan matematikë kështu, ai duan me me me vjedhje bankash, më kujtuan dashim. Se nuk ehti ndryshe, nuk shitet ëh. Po pashin që qoje Gangsta Love. Wow. Ua. Ni para atë? Është janë 12 minuta. Po është shumë e gjatë pra. Unë mëzurë gjuhi, 3 herë nik sot ta shoh edhe mëzurë gjuhi. Është film, është film. Fantastike. Jan lodhur në, në fakt. Po ti nuk di ça të them, nuk di ça të them. E Peterin fund? A, e. Aman si mbaron. Ama, tash 3 herë kam nisur mzurë jugim. Ashtu se fundin e kanë si Fast and Furious. Oh. Ëh, prandaj ndjet keq kolegu syt. Neysa është, është. Ajo duhet parë patjetër. Daj provojë një herë sonte. Inshallah smëzo gjumi. Po. Po nuk e di pse flisin anglisht. Ata ishin gjithë anglez, domethënë po. Vërtet. Kishë mësuar anglisht? I ka ashtu, çka. Shu, Përkthente njëri nga ata. Ata zendin me aksent myslimshyrit, mall, ëh. Myslimshyri kota djesh. E, lajë no? <laughs> <laughs> <laughs> më e bukur Tiranë, RCT. Do, neisen. Po ishte ishte kështu, ata flisin anglisht, nuk e di pse mund mund të kishin fol shqip, po ishin, ai ishin domethënë në film duhet të besojmë që janë në anglisht folesëm atëherë. Po mirë. Ëh, um, po, i shkonte, i shkonte neç. Noize sa kishte pëlqeu, ai më pa la, Noize ka luajtur vetë, ka e ka pëlqeu shumë. Po këtë thresit nuk që. Po që kishte i kishte pëlqeu. Po ç'kishte i shkëriti? Si pëlqen mbrapsara. No, do të sherru, do të sa, nuk e di. E kupto. E kështu është. Mirë, mksur. mirë, le të japim rrezit dy bileta për në Cineplex, 110 e bora numrin. Po pse rrezit? Po se rrezi po pra gjeti para uillin, Princin e Belerit. Ëm. Mm, ajo ishte. Mhm. Mm ai ai ai. Okej, okay, mirë um, Kemi sigla tjera Paken nga pak Nuk edhi nëse kjo është Kenë të gjornë një këta? Jadë një nga pëllimin Po po edhe. Jo më nduk thashë çfarë jodim. Çfarë seriozisë që kanë ndonjë djallëk? Për një kjo është pak më shumë mosha ime sësa Kim Impossible, Dora Like, Splora Dora, e këtë mund të të të këtërdo. E këshu këshu. Kjo më duke se u dojshë këshu po, gjithës e si. Jo oh, dojshë po, ah, pu për të lua. Pu për të lua. <laughs> Si qofte që qe bën ti? Esësa ka bërë një herë qofte. Po kurta. Vetëm vetëm kek, ti në shpinën tuaj vetëm kek hani? Po, vetëm ai është i transportushëm. Mhm. Uh vetëm -huh. kek, vetëm qofte, qofte stone, grat, lagen. Byeza, ti ja le, byeza bye. The cake. Venanana na na. Dhe kënga moj nukli. E nësa. Oke, ehm djegjon. Po, ne po. ne shkojm edhe vim shumë shpejt në kryrin e mëmësit. Ajc, sa të pim një kafe. Ajc. Ma maj hase ma. Ta pim një kafe. Da, po, dakor, ok. Themi mbas pak. Klubin e mëmësit është 8:44 minuta eca. I want you to braid me. Let me be your air Let me roam your body freely Now in our passion I no feel I'll deep kiss your love Is it like adieu Shan Helo! Hore edhe një 7... Në falë një 8.52 minuta Jeni me krybin e mëgjesit në valet e Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab... Oh. Edhe Do jemi së shpeti Durus. dhe në ekranin e Klab të vës Në si po pres në fakt Ka mërmali duket jo, Në Klab par... FM pikal mm. Në ekranin e kompjotër e tuaj Ka një loj rehat liku këtu në rehatia duhet tem Shprehem i si shdoet Po Në të... Po t'i ulin që i këmbët nga tavolinë? Jo, unë këmbët si ngrenë të tavolinë, se si jam uh... si jam a që i gjatë, në fakt. Po të i kishe bërë, kuptohat. Hmm. Po si jam asë kryeministër, ajo është një veprim këriministëronë, ngritja e këmbët në bitë tavolinë. Interesante, kësha arruar këtë fakt. Qështë duhet në këpuc t'i jenë këshu, disa mi euro, e t'i ngresh mitë tavolinë. E t'ani. Dhe Po të tha shkademakej, un kamadin ka zbathur edhe s'bëj si ti. Neum sigur kam ardhur nga Sparta. E <laughs> javëra. <laughs> ne ne se. Fjala jonë ditë sot neyse në grupin e mjesit, neyse. Më dashurike më vjen një pyetje në faqen tonë Facebookfacebook.com fraksion klubi mjesit. Facebook.com fraksion klubi mjesit. Mund të na shkruani atje për uh, Lojra. Jerr, a ju bënin kujtish të veçël? Nostalgjit fëmijërisë. Ë, filma e personazhe që mbani mend nga ajo kohë? Mhm. Mhm. Mm mhm. Mm Tam. Po. Atëherë, uh, nuk kemi ndonjë loj të mbetur përgjysëm apo jo? Jo, sa Ne kanë zgjirrë çjimin edhe. Ndolseremin e dhanësh, po e fash edhe e dhanësh. Mhm. Mm Por do këto të tjera. Për këto ju premtoj. O, um, nuk, ka, nuk ka moment që mos i bëj refresh Facebook dhe më thënë Dar një fotër e nga das me Sinani O më lërë hatë me ato të ashtë Ska gjë, ska në gjë të kishë Eja, Adi e mbajnë më në këtë filmin Nuk e di, ti, ti ke e moshënë pak tënë E qojmë nëse e mbajnë më në oh. <laughs> Se qesh Adi? E që në film Perl Muzika një e fantastik e fare Ejo pjesa tjetër okay. nga dërgim Joadi 0692070222 prandaj që e din pra, pra wow, cilës uh, i përket kjo cil film Era ra ra ra ra Okej okay. nuk besoj që kanë imoshatar tonis po që mos ta dëgjoj të filmin. Vërtet? Eh. Okej, mirë. 069 20 70 222 për ata që janë tin, 069 20 70 222, ja kuj po rishë. Jemi duke bërë hitet, pse të mos bëna ca hitet nga nga Duran Duran, a don e kthen ta ha në kok kështu. Çfarë është e rre? Çfarë është e rre? Orën tjetër, orën e tretë. Çfarë është e rre? Në 83. Mund të ishte për shumë gjë. Por, por um, po zgjan histori, kjo historia e E kujtë. E nusës nga Saranda. E ke parë këtë? Çfarë histori e Saranda që vodhi? Ha. Wow, lëre mos e pyet. Ej, çfarë ndodh me ju vajza? 24 vjeç kjo. Po kemi edhe nëndra. Për ne që kemi Facebook, çfarë ka ndodhur? Për Lora Diaman. Jo, e çështja. Jo, ma gje, ma ka ndodhur Lora. Historia është kjo ka vjetur në shtëpi, në shtëpinë, kjo është jeton me vjerin, vjerin, burin, mm -hmm. dy goca, dy fmi do me dhe në... Familia. Familia, dhe aty këshin humbur 10 milion lek të vjetra para një 3 vjetës. Mm -hmm. 10 milion, ado? 10 milion. Popa. Dhe nuk këshin gjetur në njëherë, se, se ku këshin shkuar. Popa. Tani 3 vjetë më vonë, që a ndodh, se lekët kanë humur në në torët e 2012. Pra kjo ishtë atër 21 vjetës? Atër ka që 21 vjetës, por tani... Para, para të kohësh, para të ditësh um, Basi zë gjumi vjerën, vjerën, burin Fëmijët Kjo del nga shtpia Me një të për të bësh pazar Që kishte Ora ishte e vonën të natës Dhe Një një orë ndo shta Basi kjo ka dal nga shtpia Njëra nga vajzët zjohet Duke qarë është fëmijë, është foshnje Ta E s'gjohat burri Shikon për gruan, grua e sësht ka ivur S'gjohat vjeri, vjera, e presin, gjithë natën E s'a jo si? vjen në shfi në orën pes Oh, super mm -hmm. Të mëgjesit, të ri gjithë natën jashtë me këtë qunin 24 vjeqar Nga fjeri I moshës Po Edhe, këta, i thonë, ku ke qënë, ndekëtej, a kjo Kam qënë nga shpja, vjetër, sa jonë, sa gjërë, a kjo është nusën nga beratin, saran, po Si që marrin vëzhde dhe aty këtyre u lindin dyshimet që edhe ato par atë Dhe ajo uh, isho që e denoncon në policia atë ditë Dhe ata e marrin policia, si duke dhe trëmbin E në kjo fletë të regon, po, e thot, edhe jetë milion legët i ka marrë unë Thot, se kisha i të dashur tjetër Në, në atë ka. ko wow. Që, që s'kishte mundësit e i prishni në bashkë, dhe me thon, kur në të aventurat e në dashuris. Po. Wow. Ëh, uh, po dhe tinërdtoni një familje, e ke parasysh? Edhe që që në fillimin e të fare me po mrrën qilet e mishit. Me kështu mponese, po për qe fi qe. Ëm um, legët leg. Tani e bukur është që që policia shkonte këy i dashuri i 3 vjetë më parë. Wow. E gjetën? Dhe këy është martuar. O oh, bo bo. Ky ka për fëmijë. O oh, bo bo. Um, po, e shkojnë këti, prishin de këti. Çaj uh, histori. Po. Edhe dhe thotë ky zotria thotë Ajo, thoshte, më lustë të mua, ishe hajde hajde, unë s'kisha lek, thoshte Ajo, thoshte hajde se t'i eqë unë shpenzimet, edhe unë shkoja, unë s'kam vjetë lek Normalë E ka thënë mirë i këti, pa, o, ky është zër me gruan, me sa tuk është E shkri E qëta, kuj kanë të t'kaluarën Si thonë Spice Girls If you want to have my future, got to deal with my past, nothing is forever Ha, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Po, janë gatuar xinë këta histori. Po, pra. Po fle buri, fle vjeri, fle vjera, si mund të rri groja në shtëpi? Po, pra. Flet burri, flet vjerri, flet vjerra. Si flihej ajo? Tak del Allah. Nuk ka gjum natë ajo. Ka lanë dy goca. Nuk ka gjum. Po ça bën, mollë, ça bën gjithnarë? Ka pas vap. Bën pundore. Pundore. Thuhen ato po. Pundore bën. Çepta qëndista në dritën e hënës. Me sa duket. Pundori thon tani, ha. Mir, miri thon. Nelenheim baspack lui nel MC sit tot kemi laime de oras 9 mai siten këtu Roma Bangkok juicy bashme baby cake se non importa il trucco e la bellezza in testa abbiamo visto cielo piangerci addosso perciò balliamo ora che il sole è nostro voglio la musica che mi ricorda l'Africa all'improvviso tutto il mondo cambia pagina innamorarsi con la Partire, e partire e tornare senza sapere quando andata senza ritorno ti seguire fino in capo al mondo all'ultimo secondo volera ed te da me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 per questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando Helena Miles, mijdashër, mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit, në Club e Fem në 104. Unë jam Blend këtu bashkë me Olsen dhe me Adin sot më jesh duke ju uruar një ditë fantastike. Fundi i verës. 31 De... gusht, afër fillimit i çertave dhe kopshteve për shumicën e. Po bra. Qësi ajë një vit të mbar. Ej, suksese dhe mos qani shumë. Mmm, ah sot sado që ajn. A vjen so Grand Far. Me qitë të qerdet fillojnë me datë pësënë dhjetë me s'ka marrëvesh uh, nga lajmet e ti Me që për bëheshin këto, do adoptosh një qerdhe Eke për asysh regullimet e lyëri dhe sistemimet në për qerdhe, kështu që... Uh... Unë nflas un, nga na ime Mirë, okej, okay, dërgjë Se dakor. më zuri e pocionit të një dhe nuk flas dhe të gjatë Haa, ce? O, oh, ava është ti E, më këta një, s'kan të një që... Urrit Goza Të gjithë shkoj në qerd Na vajtë komo shjohet tani. Po çerdh. Mos. Po çerdh akoma. Okej. Edha oke. Më çerdh. Neysa. Neysa. Okej. Oh. Çfarë, çfarë i bëtin vajes tonë atë shikoi? Ë, thotë që çdo gjë që është me maca. Çdo gjë që është me maca. Po. Mhm. Çdo gjë. Miau miau. Tommy the Jerry nga shkujtor Geraldi është një që, që Shikon dhe gjithmon Kiriku dhe shtriga Këtës të kam të quar në iherë Kiriku dhe shtriga Po Këtë quar në iherë të? Jo Po për, për këtë melodin Që luajtën para pak çar Qëfar në thanë këtu? 2 vjetë me pushime 2 vjetë pushime 2 vjetë pushime Jo, 2 vjetë me pushime zonë, Vazuar nga Romani i Jules Verne-it. Tsu jam. Që... Ai ka gjetur arbi i parë 123 e baro numrin fiton 2 bileta një për ncinin e Plex. 123. 123. Ai arbi do fitosh ke fituar 2 bileta për ncinin e Plex që të çojin për të parë një film të premten, premier. Në sinë e prit. Ka filon e bukur, ka ca filma. Sia mbusha do të mendentin biri, shkonim uh, të shtunum bashkë. Kishim para ditën, uh, më s'donte të shkonde, do në të neskonte blinte lojra, lodra. Po normale. Hm, mm, blem një kazan, ble, blem një, jo kazan, blem një kamion për plerat. Është mirë. Që merr plera që kishte dhënë kazan, çudi tris kazani ishte si kta. Do tipi të këtyre tanve, domethënë. Portokalli? Jo, jo, sigurisht e lyre, por ishte oh, gri, ishte nga të vjetra. Jo, ju lutem. Po, i thash ke premis për kryetarin bashkisë. Po, bravo. Në fakt, në fakt dhe... djalë jot është më me shumë mend, pasi po vjen 4 shtatori dhe të gjithë duhet dalim oh, nakser. Është vërtet? Dhe normalisht ai po bëhet gati me kamionin e tij. Ishte një kamion i verdh, garbage. Thoshte garbage truck, a dish qan ti? A ve i lidhej ajo Ka, kazani nga mbrapa që mund ta ngrije kështu ja babai më tregonte pastaj se si bëhej kazani i ka parai nga par në rrugë apo ta normali u knaq u knaq ndonëse pastaj nxorri të sa lodrat vjetare që ka nxori një Ku i çoj nxori nxori uh, kamionin e Zarfix Zarfixes ah. gjithashtu dhe ambulancën ah oh, super se, e... të treja shkojnë bashkë ato po Në dhe janë filloj, ka marrë zjarë shpia, ullarë të qëpëmës. Qikin këta <laughs> që duke bërë mojë betë me djali, në? Po, është, është kënajësjeve të sanë, që të bëmë, që të bëmë? Do rritë dhe daj. Do rritë dhe, dë... është është për... uh, kësumë. Do, do të vikoaj që daj do të takëthej. Mm. Do bëshë dhe ti prapë mojë betë, në një mos tjetër. Ha mojë tjetër. <laughs> Presoj muhabet të mira. Po. Tashi un mundojmë. Duke pijam... parë duke bër varet sa, në sa pozicionin shum, që do jetë. Sa, sa më shumë dashuri si një investim për të ardhmen. Po, po pikërisht pra. Po Ka nevojë për bomba. Do vi dita kur babi do plaket. Ë uh, rritja e një fëmije thon që është fiksi një llogari kursimi. Po. Ço do duhet mm, pas sa vitesh. Ë. Ë. Ë. Edhe mundet. Riyadh do të tjera 3 cop <laughs> në mos njëri tjetri. Ja, atë ishte një revopag. Do të gojë muhabet me ty në një kafë, kënaqur në darkë duke bërë muhabet me djalin tim. Mm. Me cilin A nga? Ai ishte, na do të madhin pesë vjeçarin. Ai ishte kurioz të dëgjonte që nga fillimi qysh kur kishte lindur, babi më tregoi me detaje qysh kur lindi ai, çan dodhi si i lekut, deri kur u bëra pesë le pes vjeç. Mm -hmm. Kishte një kuriozitet të bëpar për të dëgjuar gjithë historinë e jetës vet për pesë vjet të para. Dhe mundet t'ia thuash në një natë? Na tregon? Po. Ja tregova me detaje, kishte shumë që çështën. Ashtu a? Po, kur i thoshe on që ti ke gjendë barku mami. Me zipricit e dilje, i tregova ditën e lindjes e, e tij nëna. Jo ai kishte shumë kuriozitet për të gjithë rreth natën. Ose kur kishte datën e vetë apo shumë ato festat që bën, wa, çështë kështu. I pëlqen? Po, sa mirë? Po, po. Gjone një herë këtë. A një herë. Niviton çikja? Nuk e din doshta. Da, da, da, da. Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, cats. Nekla, so thunder, cats. thunder, Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, Ollë ati e shumë e reprë këto. Po, pra ndaj s'pondi jem në fakt. Po e lë ju të dyve. Kanë qenë edhe këta, kanë qenë shumë mirë. Ojej! Një e pasfarë gjitha këto. Nese, sot e jemi tukë kujtuar sigla këta është nga Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, Um, George Games Park ku kanë qenë të vëçën. Ju nëse i kujtoni mund na shkruani në 069 20 70 222. Para se të fillonin uh, para se të fillonin ato aventurat e një dite që mund të përmbanin brenda lloj-lloj gjërash, kishim edhe edhe kukullat në televizor. Kukullat. Si do të ishim uh, për kollaj. Por kanë gjetur zërin apo jo? E, kanë gjetur zërin. Që është Ilir Meta. Bravo. Ështe sa bravo. uni gjeta më një herë me tënd drejtën. Po normale. Ja dola. Tash yeah. uni gjeta më shpejt. Të ecim më shpejt. Ja kusht. Është një mundësi shumë e mirë për të mos shjuar vetëm Adriatikun, por edhe Jonin. Edhe Jonin. E ka gjetur Brikena e para, fiton një lule nga bota e luleve. 0692070222 për gjithë komunikat me ne. Kthehemi shumë shpejt në klubin e mëngjesit me të tjera. Ju përshëndesim fort nga Radio Club FM në 100.4. Një që vini në kryubin e mëgjesit, 9.23 minuta, mëgjesit gjithve. Dita e fundit e gushtit, dita e para në kësa jave, data 31. Nja ku jemi. Iku dhe gushti. Iku dhe vate. Iken dhe pushimet dhe për dhe të gjitha ta që i kishen 15.10 në 2 të gushtit. Bo, tani është kojë përshuar në plajsh. Tani është kojë dhe në plajsh. Tani është boshë plajsh. Ashtë ta e lezeqëm shumë. Do po mendoja, nëse do të mund jat, bëja ndonjë fundjavë kështu. Largimi. Tani Sami, të Josh. Ës vetëm për ty. Oh, sa mirë që është tani. Kur ik mi leti mov? Kemë çuar jerin tani. Ëm të inspektoj zonën. Ësht jeri, po jeri do të na telefonoj, kam numrin unë. 222 3, 5, 0, 1, 4 jo, 0, 4, 2, 3, 6 pa. Po pra, 0, 4, 2, 3 2, 2, 3 2, 2, 3 2, 3, 5, 0, 1, 4 2, 2, 3, 5, 0, 1, 4 2, 3, 5, 0, 1, 4 0, 6, 9, 27 2, 3, 5, 0, 1, 4 Ha, ma thuaj, ha Nuk ta thuaj me 0, 4 0, 4, 2, 3, 5, 0, 1, 4 0, 4, 2, 3, 5, 0, 1, 4 Bravo uh! Uh! Uh! Më në fundë të mësoj Po I kem tani. Jo, jo. Numrin e mësuam. Tani mësua. sa erdhëm. Tani jemi mirë. Flasim për uh, filma të vjetër. Filma të vjetër, Sigla. Kam marr malli të shoh Nils Holgerssonin. Ty? Pa. Ose Tautau. Ah. Oh. Tautau ne jep uh... Kush e je? Ku di un uh, bang bangum duke dalë? Ku di çfarë është kjo? Se kam hasur. Edhe si jam herë, A do të sa i vën shumë ta kërkoj? Ja, jo, e di se po? duhet ta kërkosh. Si ishte? Duhet ta kërkosh. Që ta gjesh. Po. Dgjoni pak, dgjoni pak këtë single. Kjo është shumë e vjetër. Me çfarë mësoja un duke parë këtu. Mhm. Mm Filmi është prodhim i 71-shit. Do thotë asuna sadhë nuk ishim konceptuar akoma. Ishin Megjithatë ata filma njihen, i film adjepen, në jepen, i uh, jepen për një kohë gjatë, po. kështu që ne kemi arritur këta. ë uh, dhe ka qenë shumë popullor në Shqipëri. Ka një brez që është brezi im Ata që mund t'jen uh, 2-3 vjetë më të veqin e 2-3 vjetë më të më dhejnj Sa jeti? Se unë që kanë uh, Unë jam uh, 36 vjeq Aha, oke okay. Falimin derit Se që unë atë për moshën Vete më zonjushat jo Pa tjetër Kam lindur në 79 në oltat U bëvës një qinde pak, them më shumë mjekë Pak të mund të thëmë që pak i njërë që jam produkt i vitë e 7-10 Rock n'Roll Aha, <laughs> pa, për një vitë, se pas taj Për mirë, pak të një jam 7-10, 7-19 Pa, pa, 7-19, ja Digjore, digjore pak, digjore pak të, ollëta Qojmë nëse e disë qarës O, e një sekund se si gam vën, si gam vën fish në këtë brënë Për e digjore vetëm ti Ja, ja, ja kujke Gati? I el delfin Dans son royaume aquatique On se raconte sans fin Ses aventures fantastiques Cette aventure Il fantastique Il a le poil blanc comme l'hermine Des yeux bleus qui s'illuminent Jusqu'au fond des gouffres amères Le chevalier des mères Ah oui, ouais, elle est déjà là voyons Interesant. On se raconte sans <tërës> fin ces aventures fantastiques. Il la le pole blanc. 069 20 70 222 069 20 70 222 për ata që doan të luajnë. Ëh, cili është femri pra? Tëri, tëri është filmi. Le film. Tëri është le film. Atë ka qenë koha kur dhe muzika bën nuanca xhazi. Ë, po. Mide të sta diet. Sa oh. ti vesh? Ka më një tjetër, e kam paralel me këtë. Pa hanë. Ëm. Um, Boncem me radh. Me radh, me radh. Aj, pra. Kjo është shqiptare. Kjo mund të paraqes pak vështirësi sepse sepse do janë të ngjashme me njëra tjetrën, janë përdorur Ah, uh, poja, nuk po flas po. Jogai like jazz këtu, po. Jo shtatri në ekran. <stus> ah, ka leze spirti në pyllin ton, mirë se vini ardhur. <gaz> mish dash un klubin e mëjesit. Mirë, kjo është dytë, kjo dytë për të ndihmuar pak, regjia dhe vizatimet janë nga Gazleka. Nga piktori i mrekullueshëm Gazleka eh uh, Gaz Bendlega. ë uh, Kështu që kam ndim, mund të pat ndim. A tjetra pastaj është produkti huaj sigurisht. Mund na shkruani 0692070222, është numri i telefonit 069 2070 222. Nga një kohë e vjetër, po po po gërmojmë kështu në në memorie, në nostalgji themim pas pak në klubi Family 104 tani po, muzik pak më parë lutem më po. lejo Donaldus, po, apër në piste në të jap Donaldos të biletat për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring Bravo. Center pasi ka gjeturi parë këngën e ditës 954 me Baronumrin 954 Donaldo kënga ditë. e mm -hmm. ditës cilën e ka kënga e ditës sot A dietë ishte Sky Full of Stars sky... me Coldplay fu... po okë okay, dakor shumë mirë shkëlqyshëm xixhi dalesi tani o Saracino ora është Fix 9:30 minuta. S'von për sot. Duhet ta kishim thënë më parë. Ai më mirë. Dgjoj, kjo është këngë e bukur, prodhim shumë mirë. A s'e vendishim? E prodhuar në disa studio. Një pjesë regjistrimeve janë bërë në Amerikë, një pjesë regjistrimeve janë bërë në Itali, hmm. një pjesë në Londër, wow. performuar O Sarattino. O Saraci. Balluayo. Jo. O Sarachin. O Sarachin. Tutte fedi. le facci è belli cor so vavamo le maladrine pet cantadore io artava fan namurà benega biliriccio tu occe brigandio sono in facci si uverë e bassa në sigaretta mokë në manë rindasak e sa në loj marciassë bë tutta città o s'ha ragi o s'ha ragi Për unësë në morë Për Deve... unësë në morë Saracín. Ojoj. Dizilesegeme me ta këngë vjetër napoletane dhe e Ribën, Riorkestron. Bravo qoftë, shumë e bukur. I lumt. Ja, më ka pëlqyer. Ma kanë ai. Sëz nuk është, shikoj, kënga është shumë e vjetër, ha. Kënga është dëgjuar me mirëherë dhe dhe është është ka një 7-8 versione që qarkullojnë përveç të tjera që mund këndojnë për Dasmat e Napolitanëve qëjnë Po, dhe. martohet në një, këti unë dhe që? I lëmë të një prapë dasma? Në <laughs> një sinanito <laughs> Andeja, o duhet të dhe që Nuk dhe është e letë që në? të marrës një këngë Të marrës një këngë Të tasma tjetër, në do shumë për tjetër Por po. uh, që, që shbër ka shumë shpesh Dhe tasilësh ta në inversion Ka shumë mirë Ndëve mm -hmm. të punojnë që i ka jo radakja muzikore Ka më shumë Andeja, që anë thanë pë Delfini i bard. Delfini i bard është sakt. Bravo. Umi, on se raconte sans fin cette aventure fantastique. Kjo aventurë fantastike. Bravo, i shoft ku është gjeta? Bravo, Blerina 381 baro numrit fiton 2 bileta për në Cineplex. Ajajaj, Blerina të lumt. Ai vjen de Tirana këta. Ja, i bë knajësim duke e, e parë. Mm. Kjo ka qenë uh, koma në kohën uh, e ti që ka qenë para para demokracisë tuaj, para këtyre lëvizjeve. I bie aty para vitit 90. Ndoshta 88, 89, kështu bash me nënmadhen, unën uh, madh. Nën oh, unën unë uh. madh. Ja, pram, çfarë po flasim? Për çfarë po flasim, Molta? Kurse kjo është pak më vështirë thash, sepse uh, Kinotsuti është Shqipëria e re, ka pasur shumë provime Uh, po thejmë film i filmën Shvizat i Morë Që kishë musikëtin gjasht mm -hmm. me njëra me tjetërën Po cilit i përket kjo është pyetja për ju 0, 69, 20, 72, 22 Ka pasu një emision fantastik të shtunave në mbrëmje Në orën gjashtin qerek fillon dhe E quaj uh, në botën e për halave Gjatë cilit, ndonjë erës, faqnin e dhe filma visatimorë, në fundë, zakonishtë. Bas i gjushëja nga tregon të prallat. Eto. Që që... Betet e hapur, që kanë thanë? Që kanë thanë? E kanë qëton, apo? Ujku dhe kecat. Ja, ja. Oh, ja, ja. Ka ca mistre? Ja, tani nëse doni të gjoni ujku dhe kecat, që të mos angatroni. Ujku dhe kecat është... është një tjeder. Nuk është kjo këto. Kjo është ë... Ai e qësh, sa nuk dua ta them tash, po mbetet mbetet për tu gjetur. Okej? Okej. Ti ti ti ti ti ti. Që ta bëjmë qartë, kjo është huiku te kecat. Ti ti ti. Pararam pam pam pam pam. Pararang. Kompozitori Aleksander Peçi. Ti ti ti. Tiri tiri tiri Tiri tiri Tiri tiri Ba ba ba Që që nuk është e një taj që Ujko dhe kecat Edhe filmi që, që Unë pokërkoj e tjetëri Janë të të të një ditë vitë Të të djetët e dyshe Ja të filajnë pa kësë këne e parë Mabadija është në shtpi Mbën nga di shportën Këzat po lexojnë. Oh! <tëlleni> o. Këto janë të erëmbëtimi. Dhe mos i hapni kut. A do ju ardhën ti? Eh. Eh eh eh. Dhe kutuat. Nithemi. Nithemi para. Csu bra. 069 222, 0679 20 70 222. 069 20 que vem no Ivano. Vai cair na mar na emissão de játa, vai mandar tolda? Pá. Vai ter uma batuta de uiquut que Cileira, se beia um. Oh. Oh. Oh. Thu e dukoi brez i ri. Pastaj vazhdonin filmat me German, ishte e njeta rrieve <laughs> dhe muzikore. Ngaqë asnjë miku te dera jetoj. Ne kemu dishte nga filmi Prita. <laughs> mm. <laughs> <laughs> <laughs> nice. Um Jason Derulo do vitani. Mbas s'ora na klubin e njej se qe onsta want to want me. Zero Jason 207222 per uh, Kujtime të uaja, në Kleb FM në 104, mi më më gjithë së të zi dhe judumë shumë. Mirë mqesi që të gjithë e mirë se këni ardur në krybin e mqesi të valet e Klab FM në 100.4, edhe në ekranin e Klab TV-së së shpejt i avës tjetër, kur të kemi edhe studion plot këtu, se tani jemi... Kur të mblidhe a... me të gjithë se... Pobra! Loris është, Jeris është. Loris donë të të vindës të të mqesë, po ka harruar... Uh, ka harruar se ku është Klab FM. Lëvi mënë mënë... Po e kërkontën e për Italijë moravesh. Pobra, ës Lori ka filluar përsëri nga 31 në Greqi. Muaj tjetër. Po. Dhe po i përfundon në Itali. Mershme. I ka rënë botë sa në ban. Ën e mban nga Greqia në Itali, po. Ën e mban. Të. Po edhe çka vende të tjera ishin nuk e di. Do nai tregoj kur të vi. Ai. ai. Ai, ai. Ai Lori, ai. Ai. Ai. Kë shikojim po ai. ai. Kishim, ai. I vose deri nga Inati. S'vien Lori mm -hmm. thonë do i iki dawn. Po. Igo deri. Um, atë që kanë gjetur e kanë gjetur. E kanë gjetur. E kanë gjetur. Dy gosti. Dy gosti është saktë? Është dy gosti, më i dashur. Dy jo gosti e fundit et, nuk ma keni thënë. Ose dhelpara te dhe Lileku. Dhellek peshkatari. Në dhe Lilek peshkatari jam. Lilek ka një shok papagall. Ne iskem nga filmi atje. Po luajn dominon. At kjejen. Ne te te te. Një ja, papagaj i ka burgati peshjit. Ja hedhin në, në pjatat të shëstën, i Lego nuk i kap dont. Normal. Ës mund të pi supën e. Qëse që kjo ka sjën një, por tani, tani. Dheqë Eri fiton 2 bileta për nesër. Bravo Eri, bravo Eri. Mbuluar me Sigla sot. Nëse sigla e filma është e vjetër, kjo, kjo ëh um, është e vjetër shumë. naprzespiewać chciał lecz choć bardzo kochał śpiew ciąg pałował po schodrzach aż radę do kuźni dał u dzieciak tak czarom że dziś małe miś śpiewa prawie jak słowik fil fil fil fil fil fil na na den den na na dad na na za tym co stąd ten tu czy tam troszkę w las <tës> okay. Është qartë okay. ku shkon e ku përket e tjera e tjera e tjera e tjera, secili ta po qeshu para se kanë rishuar shumë këto gjëra. Tani kalamajt rriten me noizin, me me stresin. Po mirë, stresë, gjithë me stresë je? gjith jemi, po. Jo, ja, ashtu është. Ëm, uh... na mbyti stresi. Por, ka që një, një kohë tjetër më Ka që një jetë me e thjesht Ka më bështyve në unë Pa makina Pa, pa pluhur me shumit Ja, mund të humbje një prind Pa jo të humbë dhe thmia Da një të humbë thmia Atër e humbë një babajnë E mbali mënd? Po mm. E jë kërkon të në për Gjënde gjithmon një ketër, një zog Një dikush atje që të në dimon dhe Kishtë shok, kishtë shokëriore Pa edhe këtu ka, edhe këtu ka Davi. Hm? Mm? Davi. Davime. Davi! <laughs> Oha. Osta. Dishoj me mendje. Po. Ai po shikon nga djafa. O Davi, o pa! Opa, o të oh, puth shpirtin. Të këputë vërtet shpirtin. <laughs> Pepe Pepe West. Gjenalinga Gasha Bushaka. Regjia dhe vizatimet Tonin Vuksan. Operatore Diana Diamanti. Aha. Çikoi se Olta Reika, uh, kompozitor John Simoni. Super. Kemi montazhin nga Androni Chi Evangelisti dhe operator zëri është Lavdi Fortuzi. Wow. Alo si, ç'i kërkonte Baban? Këno Studio Shqipria Re 1981. Wow! Hey, hey. Babi be. Të namë pas gëlimin e mësitit miq mjë dash sot duke kujtuar gjëra nga familja e largët. Uh, Mirëmëngjes mjë të gjithëve, ju përshëndesin fort. Okay. Mius në krovën e mjesit në Club Fem në 104. Ja ku kemi pritur deri te fundi tu me Alton, e cila do ta wow. hap thesin e dhurataves si një Mrs Klaus. Ordro. Si një zonja Klaus, pra. Ordro? Bashkshortja e gjyshit vitit 3. Unë na marr të ligat. Ha më të shke. Burimi është çun i ri. Se është ka gjysh. Po jëma i kisha për ty, unë um, më buve në regull, ti jesi bashkë shordja e atia, po thësha unë. Unë 15 djecë jam të bashkëton. Më kanë thënë si të rrishën shmimet. Mm, si të rrishën shmimet. Mm. Si të rrishën shmimet, shmimet të rrishën në... Me një mjetit identifikimi. 0-4, 2-2-5, 2-2-3, 2-2-3, 5-0-1-4. 5-0-1-4. 5-0-1-4. 0-4-223-5014 Me në telefonë në Rudin Rudin Rudin Dhe Rudi do t'ju ndimoj se Ku si qështek duhet të vini pasaj për të marrë dhe durat atue Që mos harroni se ndoshta ju kalon mua peti kër të frisni me Rudin Se ka mua peti të mbëla jo Mos harroni që t'keni me vete një mjeti identifikimi kër t'vini me nes Se ndoshta Rudi harron t'ju a thot nga Nga Telefuqi? Nga. Insaj? Po. po, e drejt. Edhe ajo s'haron se agoni është, po, po në njësën. Po, në njëherë a ronda. A man jo. se të dal në studio edhe. Ha, mojti, ha. Qësë <laughs> tjetë që më prejtë ati jashtë. Qërë të prejtë? Një rudi? Një, një rudi. Që ke ka shërë? Jo, jo, po, po të ashajme, ose po ti bje me qafë kotë normalisht, ajo. Mjë altë është. Mjë altë në që në parë. Mm -mm. L <laughs> Unë kam qëllës nga kjo dera këte Edhe unë Ej, më duke se është njërit i dera Bëjë si kur nuk shëfën dhe ja, Ej, e shonë E shonë, e shonë, e shonë Sëtë në balë i kam um... Nuk kam më fituës, ja Nuk kam më fituës Ja Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta Nuk gjithën këta Ja Nuk gjithën se këshështë e kërë Me gostin e fundi të kemi mbyllur Po kë Po, <tus> në në në në në në në në në në në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 re re re re ra ra na na ta ra ra ta ta to to to to to to to to to to e sikurvon fliet pak ky ishte ariu i vogël kolargol për ju që nuk e keni gjetur turp tju vi ja ku fillon ku fillon fillon do ta djesh ku thot kolargol kolargol kva shije kolargol re re ta ta ta pa pa pa pa Njësep, për jullëm me një tjetër të lasht Sa, këshë më gjenë që sa gjithi një vit? Nuk lërgon, e gjithi një vit, edhe morning këshë Bon Jovi, shë i lasht Në që të dhe kanë të zirë një këngë të re Këshë uet, Saturday Night Gave Me Sunday Morning A shkën nga e fundi për tit në sot me këtu në krybin e mqesit Mi që dha në shur ju a pasojm Linjen Orgesas në studion tjetër Dotë jemi jo me Music Box deri në mesditë këtu në Radio Club FM nga On Blend i Adit dhe Olta. Dëgjojmë nesër. Ditën e mirë, ciao. U falem.